Rui Blas, la De drumul la fereastră și lasă ușa încuiată. Lumea încă doarme, Gudiel se face ziua îndată, Completă lovitură, sorocul s-a împlinit. Să ajungi de-o zi pe alta disgrație, gonit, dar lucrul este încă secret. Să taci din gură, da, stăpâne, și toate astea pentru un fleac de aventură cu o fată din suit o orea. <gângh> a fost un act de sigur nebun la vârsta mea. S-a plâns că a fost sedusă și cum și fetișcana e de fel din Noiburg de unde-i suverana și pentru că la curte s-a dus și s-a bocit târân un plod în brațe scurt, mi s-a poruncit să mă însor cu dânsa. Am refuzat. Și iată mă așteaptă acum exilul, aceasta de trăsplată. Auzi, mă exilează, a, fierb ca într-un cazan. Eu, capul glorioasei familii de bazan, ce timp de un sfert de secol am fost un om cu vază. Eu, Don salust, de care se pomenea cu groază, să pierd dintr-o prostie, să pierd... Într-un minut Putere, rang, onoruri Și tot ce-am deținut oh, Ce greu e să te nărui Din vârful înălțimii În hohotul ironic și cinic al mulțimii Dar încă nu se știe Nu încă până acum Dar mâine o să se afle Mâine o să fim pe drum Nu vreau să cad Mânia tot mai adânc mă scurmă. Vreau să dispar în taină discret și urmă. Ah, mă închei prea strâns la haina, prea că mă sufoc. Ah, dar le sap eu groapa în care la un loc o să se prăbușească mișei cu pricina. <gâng -i> Auzi, zgonit! Și cine e tartorul? Regina, dar el fi sigur că o să mă răzbun. Tu, cei de un sfert de secol ai fost un sfetnic bun și mai slujit cu râfnă în numeroase rânduri. Tu știi cât de departe merg ale mele gânduri. Da, Regina o să-mi plătească. Nu știu nici când, nici cum, dar știu că va fi groaznic. Fii gata pentru drum, căci o să pleci cu mine. Tăcere și prudență. Hai, și-ți vezi de treabă! Stăpâne! Roy Blas? Da, Excelență! Cum nu mai dorm de seară în palat, grijă să ai să închidă pretutin din iar cheia predai. bine. Peste oră să fi la datorie. Regina va apare pe aici, prin galerie, trecând de la capela înspre apartament. Să fii aici, de veche, chiar din acel moment. Voi fi. Um, vezi jos în piață un om pe care îl paznic îl cercetează? Unul cu nair cam obraznic, fă-i semn să vină încoace, dar fără să-i vorbești, să-l introduci pe ușa din dos. Ah, vezi dacă acești trei alcoasili de gard din camera de-alături s-au deșteptat. Siniore, suntem tot supături și dorburi. vorbește încet lui Blas. Tu să vegezi, mai am cu tine treabă, să nu te depărtezi. Nu mai primesc pe nimeni, poți pleca și întoarce cheia îndroască. Aaaa, ah. venit ai hoți de codru? Da, vere, am venit! Mă bucur că de vorbă pot sta cu un bandit. Signore, Auzit, am o groază de istorie. Ți-au displăcut? Din contra, sunt foarte meritori. Se spune că don Carlos de Mir a fost prădat de unăs, de o bandă, celălalt de posedat de spadă și tunică, dar i-au lăsat mantila. De ce? Vei recunoaște că cel care îl prădase n-a fost un prostănac. Don Carlos e decorat cu steaua Sfântul Jac și armele zbrodate pe mâine ca mantali, eh? Ce zici de așa-i sprava? Oh, vandalii, zic că trăim un secol plin de blestemății Dacă și Sfântul Jac a ajuns a complice la hoții Erai și tu pe acolo Dar jur că pe domn Carlos nu l-am atins cu un deget Eu am dat numai sfat Mm, apoi mi s-a mai spus că seara în plața Maior când Luna a apus O bandă de bezmetici, golancii haimanale, ieșiră dintr-o crâșmă Și atacară în cale pe paznicul de noapte Era și dumneata Mie mi-e scârbă să bat un pasnic, dar e drept, eram de față Dar în cursul acestei scene făceam pe sub arcade sonete și catrene A fost bătaie în lege Mi s-a mai spus ceva Ce ci ce s-a spus? Domn Cezar te acuză cineva că în Franța, într-o noapte, tu și cu zurbagii, ați spart cu forța casa de bani a Nu, ne, Franța e dușmană, nu mai compăti mie. Ai atacat în Flandra pe un domn Barthelemy, care ducea cu sine venit unei biserici și ai păpat toți banii cu cernicilor clerici. Îți amintești de această ispravă, hotărât? În Flandra se vrea poate călători atât și ce mai știi? Nu, no, Sezar, când mă gândesc la tine, mărturisesc că crapă obrazul de rușine. Exagerez. O noarea familiei e în joc. Ei, și din tot Madridul pot pune. Mâna în foc tu singur, știi și cine, și-a cum mă cheamă. Mi s-a mai spus de asemenea, chiar ieri, că individul Matalobos, banditul ce-a spăimântat Madridul, ia micul duminitar. Te rog, nu-l judeca. De n-ar fi fost banditul, eu n-aveam ce îmbrăca. Văzându-mă în iarna aproape în pielea goală, am de mire, mi a dăruit tot soala, când contele de alb a fost pe drum de haina lui. Ei bine, o am pe mine acum. Mata a merat. Costumul de pe tine și al contelui de alba rușine. E rușine o haină cu firetul și cu un pieptar spumos, îmi ține cald și uite, mă face și frumos. E nou nou, îți privește. Prin buzunări găsit în bilețierea de la îndrăgostite. De atunci am mort de foame, dar veșnic amoros. Când trec pe sub ferestre și simt cum un miros de strașnice mâncăruri răzbate prin zăbrele, mă așez lângă fereastră, citesc din bilețiere și păcalind un burta și inima pe rând, mă satur și de foame și de amor, în gând. O seza. Ce Vrei iarăși să-mi faci reproșuri crude? Să nu uiți că sunt nobil și că suntem și rude! Doar știi că Sezar Conte de Garofa! E drept! Destinul a fost cu mine hain și prea nedrept! Aveam și eu palate, moșii, slugi cu livrele! Puteam să țin o sută de mândrei Izabele! Dar n se încă la 20 de ani, că și papasem totul proprietăți și bani! Și n-am rămas la urmă din vastele domenii decât cu creditorii pe cap și sumedenii! N-aveam decât o cale! Aceea de a pieri și-am alt nume! De atunci sunt zafarii! Tu singur știi de toate aceste stratageme. Nu mi-ai mai dat maestre un ban de atâta vreme. Dar treacă de la mine. Sunt larg pe acest sărâm. De 9 ani de zile eu dorm pe caldarâm cu capul pe o piatră, privind la câte un astru și mă înveresc deasupra cu cerul cel albastru. Ascultă-mi! spunem, de ce am făcut favoarea să mă poftești aici? Vreau să-ți salvez onoarea pierdută. Vreau, un Sezar, să te fac fericit. Faci pe grozavul însă ești un nenorocit. Pe zi ce trece luneți spre fundul râpii vere, eu n-am copii știi bine, și sunt om cu avere. Vreau să-ți redau palatul, să scap de datorii. Să reapar la curtea regală Să devii iar Don Joanul Chipeș Temut de odinioară Don Cezar să renască Iar Zafari să piară Ai fost întotdeauna un spirit diabolic Ce spui acum maestr e foarte grăitor Dar ca să devii iarăși bogat strălucitor Pun o condițiune Ce nu-i tocmai ușoară hm. Întâi o mică ah! Nu zău, ești o comoasă Vei mai primi chiar astăzi 500 de ducați Știi bine că fac parte din cei neînfricați Sunt sclavul tău, ordonă am veșnic la mână o spadă prețioasă și știu să o țin în Fasă mână. Cezar, nu e vorba de spadă, lasă spada E cea mai scump pe lume, cum vrei să-ți fac dovada? Cunoști în capitală și m-am și bucurat pe toți nelegiuiții Sunt foarte onorat? Da, te-am văzut adesea cu ei în cârdășie Și am putea, sunt sigur, cu alor lor tovărășie Să ticluim în taină o mică mârșălie Comanda! Și sunt gata să fac ce vei dori Mă adresez lui Cezar și nu lui Zafari Ascultă... Am nevoie pentru o ispravă sumbră de cineva cu care să uneltesc din umbră și care să mă ajute să-mi un plan. Și omul blând adesea devine grosolan și zilit să ieie dârstaurul de coarne când anumite intrigi încearcă să-l răstoarne. Să prind într-o capcană o păsărică rară. Am numai o dorință fierbinte, temerară, să mă răzbund, don Sezar, nemilos. După ce știu din fire, nu ești prea scrupulos. Să te răzbuni? Da, Cezar. Pe cine? Pe o femeie. Ajunge! Încedează cu astfel de procedeie! Vrei să cunoști părerea unui infam borfaș? Acel ce se răzbună și închipă atât de laș? Cel ce ridică spada și gata să o abată pe o femeie slabă, chiar dacă e vinovată. Acela fie nobil de viță, gentil om, acela fie duce al castiliei? Nu-i om! Să poarte zeci de trese și decorații rare, Să apară în mulțime cu surle și fanfare, Să fie fiu de rege, de împărat, de zeu, E un ticalos sinistru, un mărșav de remereu, Pe care pentru faptai și lașă și semeață, Aș vrea să-l văd cu strângul de gât expus în piață! -s -s nici o vorbă! Eu nu sunt nătărău! Nu-mi trebuie nici bani și nici secretul tău! n accept cu prețul acesta să redevin, senior! Cât sunt eu de netrebnic și totuși mă înfior! Îți jur în clipa asta pe cel la tot puternic, decât să fiu atâta de josnic, de nemernic! Prefer să fiu în piață de un stâlp legat de mâini și să-mi sfârșie stârvul o haită de cui. Ascult! N-am nevoie de miladumii tale! Atâta timp, seniore, cât voi găsi în cale fântân cu apă rece și aer să respir, Cât un târhar să-mi dă o haină chiripir, Cât voi găsi pe stradă un loc mai la răcoare Să dorm cu capul în umbră și labele la soare Și cât îmi o dat domnul curajul întrecut, De a uita belșugul și fastul din trecut Deci, domn salut stadio! Mă întorc acum gale să-mi regăsesc amicii, bandiți și haimanale, și mi te las marchize cu tăi stern. Prefer să stau cu lupii decât să stau uh, cu șerpi. O clipă! Dacă-i cazul să pui să mă închidă, grăbește-te, maestre! Ocazia e splendidă! Eu te știam, Don Sezar, dibat și iscusit. Constat că stratagema în plin a reușit. Sunt mândru acum de tine. Ai! Dă mâna! Lasă gluma! Păi, și fost o glumă. Ce o spun, fățiș, acum, te-am pus la încercare, să mă încredințezi, să văd dacă se prinde. Ce raco? Mm, nu visez. Femeia, <cute> a complotul, cum rămâne? Năluci, minciuni, momeala. Așa te vreau, stăpâne. Dar stai, atunci banii ce-ai spus că o să-mi aduci cei 500 de galbeni, nu înseamnă că sunt mm. năluci? No. Nu. Ți-i aduc îndată. Rui Blas? privirea de desiminte. El zice, da, Rui din gură, Blas. cu ochi în minte. Seniore, ha. Rui Blas, să stai aici, mănător. Cum? cum? tu, Rui Blas? Ha -ha. Ha -ha. Când am dat cu ochi de tine, am rămas. Ce cauți aici? Ha -ha. Cu treier, mereu și cu nesațiu. Eu sunt ca păsărica, îmi trebuiește spațiu. Te-ai revizat în slug, așa s-ar ca sunt deghizat atunci când nu sunt în librea. Ce vrei să spui? Dă-mi mâna, s-o strâng ca o dată ca în vremuri de mizerii. Ah, totuși minunată. Umblam cu burta goală, dormeam de găseam, dar eram un om liber și nu mă singhiseam. Cum simănam ca frații la fire și la gând, din zor și până în seara vacabondam cântând, iar noaptea antin sub cerul cu stele fără număr, dormeam jos pe țărână lipiți umăr la umăr. Cum împărțeam noi toate până în sfârșit veni și-o zi, Când fiecare pe alte căi porni, Te <laughs> regăsesc, același după o veșnicie, Tot Zafarii de a bogat în sărăcie, Ce n-a avut nimica și n-a dorit nimic, Dar fericit și liber, <laughs> iubitul meu amic. Dar eu, Ai, ce schimbare! Trimis într-un colegiu, m-am bucurat de sigur un mare privilegiu Să ajung un om cu carte a toate știutor Dar în loc de un om de muncă e și un visător Sperasem că destinul va fi îngăduitor În fond am fost un trântor și un veșnic gânditor Stam ore întregi în fața palatelor pompoase Privind cum ies și intră ducesele frumoase Până într-o zi de foame simțind că mă sfârșesc am stat cu mâna întinsă o pâine să cerșesc. Oh. mi era atâta scârbă de-așa nelegiuire. Eram în băiețandru când, plin de închipuire, mă amestecam pe drumuri cu cei goi și desculți și meditam la soarta celor sărmani și mulți. Facusem chiar proiecte și plănuiam campanii, plângeam nenorocirea sărmanei noastre spanii. Credeam că omenirea o voi salva eu. <laughs> eu! <sighs> și din atâtea visuri, Isprava, un lac eu. Da, știu. Știu, fana este o ușă foarte scundă și acel ce trebuiește pe acolo să pătrundă silit, e să se îndoaie aproape de pământ. Dar speră! <hânt> Soarta are de spus în un cuvânt. Acum sunt la marchizul de las în serviciu. Și locuiești, firește, în acest edificiu, măreți? Azi dimineață aici am intrat pentru întâia oară. Nu zău. Adevărat? Dar domnul Saluis, desigur, aici locuiești. Dar el mai are o casă la doi pași de palat. Acolo fac serviciu. Ah. Și acolo, regulat în locuința aceea, retrasă și discretă, marchizul intră noaptea pe o ușă ce secretă. Ah. El singur are cheia și vin cu el timize o serie întreagă de strani, indivizi. Toți foarte măști pe față, vorbesc numai în șapte. Și nimeni nu știe ce uneltesc în noapte. La ușă stau de veche doi pasnici negri, muți Iar eu sunt șeful acestor doi servitori temuți. Da, știu că acolo în taină se întrunesc spioni Și că se pun la cale comploturi și dihoni un om ce ține în mână imperiul lung și în lat Aseară mi-a spus, mâine vei merge la palat în zor Și vei pătune pe poarta aurită Iar azi mi-a dat această livrea nesuferită Deci, scumpul meu prieten, acest scârbos costum E pentru prima oară că îl port pe mine acum. Amice, speră! Speră! <laughs> mai am să-ți spun o taină ce mă frământ amarnic. Nu e această haină de care mi este scârbă. Nici că am ajuns un sclav. Nu! Ceea ce mă roade un lucru mult mai grav. Nici nu mai simt acum livreaua în spinare. Dar simt în Pieptohidră cu dinți de foc, și care de inimă mă strânge și sfâșie din ea. Oh. Te sperie fațada. O oh, să ai vedea ce este înăuntru. Ce vrei să spui? Ghicește! Frământă-ți mintea! Caută, inventă! Nascocește ceva! Ceva fantastic, de neînchipuit. Ca o fatalitate care te au Ceva ce nu se poate grăi Nu se exprimă Mai rău ca nebunia Mai groasnic ca o crimă Nu, no, nu-ți mai bate capul Căci n-ai cum să ghicești Secretul vieții mele Nu poți să-l tămăcești bine. Deschide bine ochii Să-ți spun eu care-i vina Iubesc pe cine? Pe regina. Ce-ai spus? Sub baldachinul cu sceptru imperial în Arahuez, la curte sau la escurial, există un om, o forță tot hotărătoare, de care se șoptește aproape cu teroare. Un om de care tremuri întreacăt când îl vezi și atunci când te apropii de el îngenunchez. Un om care în clipita, când și-a rostit cuvântul răstoarnă omenirea și clatină pământul. E regele. Ei bine, eu... Eu, un ticălos, un biet la cheu, o slugă. <scale> pe rege sunt gelos! Gelos, pe da. dragi! Da, sunt gelos, vezi bine. De vreme ce mi-e drag regina. Vai de tine. De bun sunt după tânsa. Mă mir cum mai trăiesc. Eu zi de zi cu ochii mâhnite, o urmăresc. E o nevericită. Ce viață de tortură să stai la curte asta de și de ură alături de un rege, posomorât, docil, îmbătrânit la 30 de ani, un imbecil care își petrece vremea mereu la vânătoare, sunt o în voia soartei, vizătoare. o vizătoare, oi fiind toată mintea, mă întreb ateseori, îi place o floare albastră, cum stau mereu de veche și îi cunosc dorința, fac... Zilnic cât o lege pe jos Căci floarea asta crește în caramanșel Nu se găsește aiurea Culeg un buchețel din cele mai frumoase Mai gingașe din ele Și apoi la miezul nopții Trec printre sentinele Mă furișez ca hoții în parcul ei pustiu Și pun sfios pe bancă Buchetul azuriu. Ieri am avut curajul să-i scriu Am pus buchetul pe bancă Și înăuntru am furișat biletul o fi primit buchetul și bețel ascuns, nu știu, stau pe șarăc. În ce hal ai ajuns? În ce hal ai ajuns, prietene? Ia seama, iubirea te orbește. Domn Ghiuritan știe bine și dânsul o iubește și o supraveghează. E un joc periculos. Și s-ar putea într-o seară vreun paznic mai zelos și inima și floarea, că ceambele se sembina, în plin să le trăznească cu un glonț de carabină. auz la tine, minte, abia pot să-mi reviu. Cum ai făcut cum un dracu? Nu mă întreba, nu știu. M-aș vinde și satanii dacă ar fi în stare să mă prefacă nobil, ca nobilii pe care îi văd de la fereastră când cu pastru faș, în mantii de paradă cu pene și panaș. O, ce n-aș da să spulber din minte, Origina, să pot să mă apropii ca dânsi de Regina, dar nu în haina asta de servitor. Ce vrei, nebunesc când intr-un în livre în fața ei. Hai, hai, fi cu minte, fi cu... Minte. Sufăr! Ce ne soartă! Fugi! Fugi! Lasă pe nebunul ce în sufletul lui poartă pasiunea unui rege sub haina unei sluci. Fugi! Fugi! Să fug! O, Doamne, Tu trebuie să fugi. Eu n-am iubit în viață pe nimeni și nimica. Sunt zurgălău un care lipsește pietricica. O haimana cât câte un amor de un ceas. Si căruia destinului zvârle ce a rămas, neconsumat de alții și refuzat pe piață. Eu, omul a cărui suflet s-a și retras din viață. Când văd ce face amorul dintr-un biet om, nătâng, te invidiez de atâta pe cât te de plâng, lui Blas. Sunt sigur, Lual ar strechea a stat în dosul uși și ca tras cu urechea. Dar treaba lui nu pasă. Señores, mulțumesc! Alcuasi, sta încet! Vedeți pe omul acela, nu vreau să vi numesc ce-și nume acum, bani. Da. Când va ieși pe ușe, veți tăbere pe dânsul, îl puneți în cătușe și îl duceți să-l îmbarce la denia. Am zis, Am și zis. fără rezervă. Iată și ordinul înscris. Iar când veți fi pe mare, s-a luat măsuri de îndată să-l vindeți la pirații din Africa. Drept plată, o să primiți o mie de piaștri. Hai, hai, aplicați. Ce mare voluptate să mănuiești ducați! Puftim! Gramada asta e a ta, scumpă de și mea, a ta! ia și vei fi liber iarăși Refuz Cum? Pe mine azi nu mai sunt stăpân Destinul meu e aici Aici o să rămân Cum vrei Ești tu cu minte? Sunt eu, nebun prea mare Cum seamănă între dâns și ciudata asemănare Te las. Să vii cu bine, prieten iubit Rui Blas Da, excelență Aici când ai venit azi dimineață Era lumină afară era în besnă că m-am urcat pe scar mai mult pe dibuite. Și ce purtai, Manta? Manta, o excelență. De la sosirea ta, deci, de când porți livreaua pe tine și până acum văzuși vreun om? Pe nimeni. Perfect. Închide ușa acum. Uh, Lepă de livreaua. Tu scrii frumos și clar... De aceea vreau ca astăzi să-mi fi și secretar Stai jos și ia o pană Să facem o scrisoare de dragoste O scrisoare subtilă, arzătoare Știi cui? Amantei mele Frumoasa Praxedis Un demon de femeie picat din paradis Ea scrie Un pericol cumplit mă amenință Regina vieții mele E singura în putință să mă salveze Dacă se îndură un minut Să vină-n seară la mine Sunt pierdut Și inima și viața mea Sunt în <gântă> mâna voastră Ce zici? E o scrisoare de inimă albastră Ca să o atrag în cursă Vezi tu, de obicei, primejdea din contra Le atrage pe femei Um, să mergem mai departe Scrie Ca să nu fiți zărită Băteți în dosul casei În poarta zăvorită Și o să vă deschidă Un devotat de-al meu Semnează Cum? Seniore pe dumneavoastră? Eu? Da, A, da, semnează Sezar Când am o aventură sunt Sezar Nu o să vadă că e altă semnătură Deloc Pune pe cetea și nu te mai mâncii eu uh, o să plec la noapte, tu vei rămâne aici. M-am și gândit la tine. Vreau să-ți croiesc pe lume o soartă mult mai bună. În schimb, pretind anume, să mă asculți orbește. Ai fost, e neîndoios, un servitor cu minte cinstit și credincios. Signore, o soartă nouă în cale te pândește. Cui adresezi scrisoare. Aceasta mă privește. Te așteaptă fericirea. Ea uh, scrie Eu, Rui Blas, la cheul excelenței marchizul de Finlas Îmi iau însărcinarea și îmi voi da silință de am servit stăpânul cu zel și cu credință Semnează Pune data. și dă în mâna mea a, mi s-a dus o spadă la ce-am făcut cu ea ah, Uite-o pe fătoliu O, oh, oh, e eșarpa de mătasă Fictată și brodată de un artist de rasă Ia, ia, ia, ia, pipă ea. Excelență. Dar spune-mi ce zici de acest mâner Știi cine-i autorul? Celebrul armurier Gil Care construiește cutii mici de bomboane Chiar în mânerul spadei Dedat pe lacucoane Ia pune ia pune pune-o pune să văd dacă produce vreun efect Oh, o, oh, e strașnic ai un aer de gentil perfect. E ora când regina în galeria apare. Ah, del vasto, marchizul. E un viso mi se pare. Permiteți, mi marchize, să vă prezint în cuiva, e vărul meu, don Cesar, conte de Garofar. Da, oh, doamne, da-și din gura. Sunt încântat, Salută. Ce face doamna mamă? O doamnă așa plăcută, dar da, da, s-a schimbat aproape că nu mi-l amintesc." Sunt zece ani de când a plecat." Da, e și firesc." Îți amintești, marchize, cu ce superbă artă împrăștea pistolii? <laughs> Era o mână spartă." Da, da, da. În fiecare seară, năstruștice plimbări cu muzică, cu dansuri, ce baluri, ce serbări, ce chefuri grandioase, ce trashmi, ce bancheturi, speriase tot Madridul cu Atâtea zai a În trei ani însă fiara de gata un milion, al altăieri, divind din di, cu un galion. Senioare... O, oh, spunem mi vere, că suntem veri să știe. Ce are urmărești? Oh. Atunci, în adevăr, dacă e văr cu tine, e și cu mine. E drept, avem, marchize, doar o obârșii comune. două cesar și marchizul de Santa Cruz. Ia-i ia, spune lui contele pe care îl credeam cu toții moarte. El Cum s Din Indii! Nu s-a schimbat de fel. Îl recunoști, marchize? Se poate Doar l-am portat în brațe. El nu prea bine a spus că te cunoaște, dar nu prea sunt convins. Da-mi voie să-ți strâng mâna. Seniore... Uh, Marchize, te rog cu stăruință să nu-l pierzi din vedere. Dacă devine liber la curte întâmplător vreun loc... O să mă strădui? E un om cântător. De altfel, uh, suntem și rude. Cum ai trecere multă și știu că tot Consiliul Castiliei te ascultă, ți-l recomand din suflet.